горіхового кольору шафок, що утворювали меблеву стінку. «А це що за диво?» Удавано охнула Валентина, хоч тричі чула про це диво від Марка і Антуанети ще до переїзду. Дмитро, гордий як жираф, натиснув на кнопки і екран дива замерахців незрозумілими літерами. «Комп, тьотю Валю. «І ти вмієш з ним обходитись?» А що тут вміти? Приходьте, я і вас навчу. Гратися. Гратися він тебе навчить, Валю. Будеш машинки по екрану ганяти, як нерезумне немовля. Втрутилася Антуанетта. Це не екран-мусик, а дисплей. Екран у телевізора. Ох, темнота. З верхнім тоном поправив досвідчений комп'ютерний вовк. Анета щось могикнула на знак згоди з повною своєю некомпетентністю у таких справах. Вона більше пишалась навіть не комп'ютером, а столиком, на якому Дмитро розмістив численні комп'ютерні прибамбаси. Того дня, коли Маркіян привіз їх сюди, найбільшою урочистістю став момент, коли Дмитрика поставили перед дверима його кімнати. «Ну, заходь, приймай роботу. Оце твоє лігво старого самотнього вовка. Ніхто тебе тут не потурбує, влаштовуй усе на свій смак». Зараз ми килим постелимо, а завтра прийдуть майстри, зберуть столик для комп'ютера. Тоді поставимо ці ящики, спробуємо увімкнути. Не треба майстрів. Я сам зберу столика. І комп підключу. Подумаєш, техніка? Дмитрику, ти не зможеш. Втрутилася Антуанетта. Ти не знаєш, як це складно. Там стільки деталей, стільки усіляких штучок, що тільки майстер може розібратись. Дмитро посміхнувся. Гаразд, мус, як скажеш. І взявся розпаковувати акуратно складені деталі. За годину до його кімнати зазирнув маркіян. Уся підлога була вкладена різними за величиною та призначенням частинами столика та його тумб. Дмитре, чого ти мучишся? Зачекай до завтра. Прийде, майстер, я аж замовив. Спробував зауважити маркіян але вже й сам зацікавився цією головоломкою. «Отак завжди. В дитинстві мама купувала мені конструктор. Не потрібно, власне, іграшку. А тепер, коли нарешті є можливість зробити щось корисне і при цьому погратись, зачекай на майстра. А я хочу сам. Не відбирайте у мене забавку, плакатиму». Маркіян засміявся і сів на підлогу поруч з хлопцем. «Давай спробуємо разом». «Правда, я також у цьому нічого не тямлю». «Не страшно, я вже розібрався. От бачите, ця деталь сюди. Це кришка столу, а з боків тумби. Це шухлядка, це полички, а це підставка для клавіатури. Вона висувається. Бачите, по цих штуках». «Ну, давай тоді я тобі й допоможу. Керуй». За якихось дві години столик стояв посеред кімнати цілком готовий до роботи. Дмитро взявся розпаковувати ящики, в яких привезли комп'ютер. Марк розвів руками. «Тут я тобі не помічник. Мусиш сам обходитись». Увечері, коли Антуанетта стелила постіль для шлюбної ночі у новій оселі, Маркіян замислено промовив. «Знаєш, я не буду поки що продавати «Сітроен». Антуанета не зрозуміла». «Який стосунок має стара машина до нового помешкання?» Марк пояснив. «Вчитиму Дмитрика їздити, а нового Ауді шкода. Ніколи не думав, що мати сина – це так цікаво». Валентина продовжувала оглядати хороми. Найбільше їй сподобалося дзеркало у передпокої. Величезне, вмуроване просто у стіну з малахітовою облямівкою і такою ж поличкою у низу, на якій скромно притулилося штучне деревце у стилі бонсай. «Чудово! Колись і я собі таке замовлю!» «Коли у мене буде велика сім'я і велика квартира!» Зиркнула на Антуанетту. «А що, у мене не може бути великої сім'ї?» «Розлучуся з Отто. Ми одружимось з... ането не дивись на мене, як Ленін на буржуазію!» З Віктором. З Віктором ми дружимося, а потім у нас народяться діти.